Puncte de reflect, reflect. Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm mediția matinală de marți, 2 septembrie, și vom discuta cu analistul politic Ion Tăbărță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică politicon. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbărță. Bună dimineața, bine v-am găsit. În mod tradițional vom analiza noutățile, vom porni probabil de la intrarea în vigoare a aplicării provizorii acordului de asociere cu Uniunea Europeană, uh, un eveniment care a fost marcat ieri la Chișinău de ministrii de externe și de secretari de stat din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene. Pentru a reuși aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie sau autoritățile de la Chișinău ar trebui să se concentreze mai intens asupra modernizării economiei și restructurării sistemului de justiție. Vom reveni la acest subiect, mai ales că suntem, să nu uităm, în preajma unei noi campanii electorale parlamentare. Ne vom referi, bineînțeles, și la situația din regiune. Ne referim, ne referim la războiul care a pornit între armata ucraineană și Forțe armate ale Federației Ruse. De altfel, am și Vocea Basarabia și discutat cu dumneavoastră, unul dintre analiștii politici despre situația din regiune. Ne vom referi la convorbirile care au început la Minsk într-un format la care, de asemenea, ne vom referi și vom încerca să înțelegem modul în care discută acum Chievul cu Moscova, pentru că neoficial este reprezentat Chievul de către fostul președinte. Leonic Curma dacă nu mă memoria de. și ne fiind reprezentat, oficia, reprezentat oficial, Kievul participă în schimb la această masă de negocieri reprezentanția insurgenților proruși din estul Ucrainei. Un alt subiect e o altă, mai să-i spunem, problemă pe care e, o vom discuta și al cărei fir vom încerca să e, le despicăm în această ediție matinală ce impresii ați rămas de la marcarea evenimentului privind intrarea în vigoare a aplicării acordului de asociere și ce înseamnă de fapt pentru, omul, ca să înțelagă și omul de rând, ce înseamnă începutul aplicării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, mai ales că s-a auzit nouă dată că încă din data de 1 august ni s-au eliminat anumite taxe pentru anumite produse pentru exportul către Uniunea Europeană. Bine, din 1 august nu nic -că ni s-au eliminat taxele, taxele au rămas în vigoare, însă după 1 septembrie acele taxe percepute vor fi restituite producătorilor exact. moldo moldoveni. Oricum, într-adevăr, dumneavoastră veți dreptate că acest acord a intrat în vigoare, partea lui economică a intrat în vigoare începând cu data din 1 august. Pur și simplu a fost acest detaliu tehnic care în așa mod s-a găsit hai să spunem, o ieșire sau o soluție destul de elegantă sau de, de ispusită pentru a urgenta. a urgenta implementarea acordului de asociere mai ales în actualul context regional în special în ceea ce privește presiunile federației ruse asupra Republicii Moldova în rest, vorbind pe simplu sau simplu pentru cetățenii noștri ca să se înțeleagă mai bine fără a intra în detalii sofisticate 1 septembrie înseamnă implementarea acordului de asociere care de fapt real înseamnă europeanizarea Republicii Moldova sau dacă doriți Acum, într-adevăr, Europa vine la noi, noi ne ducem spre, spre Europa, aducem Europa acasă sau acasă în Europa, putem să, să folosim aceste noțiuni cum, cum dorim, însă europeanizarea Republicii Moldova, ajustarea Republicii Moldova, racordarea Republicii Moldova la tot ce înseamnă standardele și normele europene, Uniunii Europene, acum începe cu, cu adevărat. Ca să vorbim despre un viitor european al Republicii Moldova, vorbim odată cu implementarea acestui acord de asociere. Așa că 1 septembrie va însemna nu numai începutul anului școlar, va însemna nu numai începutul războiului II mondial, dar pentru Republica Moldova înseamnă începutul europenizării ei. Domnule, tăbărță modernizarea economiei și reformarea sistemului justiției. Sunt termeni pe care i-am auzit ori de câte ori vine vorba de procesul de integrare a Republicii Moldova în, în Uniunea Europeană. Probabil că modernizarea economiei nu e posibilă fără reformarea sistemului justițiar, zic de o modernizare a economiei care să funcționeze în mod cel mai democratic, cel mai liber, nu? Ele sunt interdependente. Ne aducem aminte câte discuții au provocat uh, acele uh, judecătorii economici care până la urmă au, au și fost uh, lichidate. Toată lumea vorbea că, de fapt, cea mai mare uh, corupție în sistemul judecătoresc. Uh, se învârte în anumite sau se învârtea anume în acele judecătorii economice. Nu poți să ai un mediu de afaceri sau un climat de afaceri eficient, deschis, transparent, dacă nu ai o justiție care într-adevăr se bazează pe norme, pe legi sau care într-adevăr este o justiție reală. Nu una, mai știu eu, selectivă sau bazată pe justiție la telefon, sau... De Vorbim fi... de mari monopoliști care au acces la justiție prin remedii... Nu tocmai creștine Haideți să le spunem Exact și Europe... oficialii europeni se... Ne-au spus că manifestați deschidere și transparență În domeniul de afaceri În economie Pentru ca investitorii străini Să vină aici la noi în Republica Moldova Avem nevoie de un mediu de afaceri Transparent, deschis uh, Unei regulile jocului sunt egale pentru toți Dacă vorbim despre monopolul Iar pentru aceasta sigur că avem nevoie De o justiție echitabilă tabelă. Noi am vorbit foarte mult despre asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului privind acel pachet de legi. Printre acele responsabilități, foarte mult s-a vorbit sau nu că s-a vorbit, s -a, a fost vizată și lichidarea uh, curții sau curții de apel de la, de la Tighina, dacă nu, sau de la Bender, dacă nu, curții, curții de apel dacă, dacă nu mă greșesc, pentru că mulți spuneau că foarte... Uh, sau numeroase acte ilicite au fost uh, trecute anume prin, prin acea instanță de, de judecată uh, Trebuie să înțelegem că nu este ușor, pentru că un anumit sistem, mai ales un sistem tenebru, pentru că noi avem instituțiile oficiale ale statului, dar, dar ele de regulă sunt uh, sabotate, uh, putem spune, intercalate cu instituții tenebre, instituții subversive, inclusiv și aceste monopoluri. Și anume, regulile jocului sunt dictate la noi în multe privințe încă de aceste instituții care sunt uh, în, uh, aflate la subteran. Și pentru a lichida acest sistem, care este mult mai simplu și mai eficient și mai direct, este nevoie de timp, este nevoie de, de voință. Noi, uneori, vrem și vrem prea multe, nu, nu e, sigur, justificat, însă europenii, acele state care au trecut prin experiența pe care o trecem noi acum sau în care ne aflăm noi acum, știu foarte bine că aceste reforme nu, nu, nu se implementează așa de ușor, deci ei sunt îngăduitori cu noi. Ei ne, ne încurajează, ca să nu zic ne laudă, spune că de fapt Republica Moldova este un real succes al politicii de vecinătate a Uniunii Europene, dar totodată ne indică că nu vă opriți aici, vă aveți încă foarte multe de făcut, da, ați făcut multe, dar oricum greu pe undeva, abia, abia cum începe. Și ei, desigur, ne-au indicat încă o dată foarte clar, foarte sugestiv care sunt uh, capitolul la care încă noi trebuie să muncim și încă avem restanță. Una dintre problemele abordate în ultima vreme ține și de rezultatul alegerilor parlamentare uh, din luna noiembrie a anului curent. Dacă ar veni o altă guvernare anti-europeană la putere se pune întrebarea dacă acest curs mai este ireversibil vorbesc de implementarea deja acordului de asociere după parafarea semnara și ratificarea acestuia ne punem întrebarea probabil că de modul în care va fi implementat acest acord de asociere inclusiv de comerț liber va depinde și decizia viitoarelor autorități care vor veni după alegerile parlamentare la putere de a continua acest curs sau nu, indiferent de ce spun acum, nu? Exact. De aici și toată importanța actualelor alegeri. E greu să împiedici, spre exemplu, un producător autohton care și-a găsit o piață de desfacere în Uniunea Europeană să-l împiedici Acum să mai. Nu știu, să mai exporte fără taxe sau în anumite condiții prioritare. mi îmi vine greu să cred că, de fapt, după 30 noiembrie va fi stopat, stopat procesul de integrare europeană sau de apropiere europeană. Indiferent de cine vine la putere. mi îmi vine greu să cred că la putere vor veni doar partide part part pro de stânga clar. Pronunțate, de ca, Dacă ar veni pe CRM-ul, spre exemplu, pe, ar putea mima o integrare europeană uh, precum a făcut-o în anii de guvernare. Ex, exact. Despre ce este vorba uh, și prin ce sunt importante actualele alegeri parlamentare, care de fapt de multă lume au fost botezate a unele geopolitice, însuși Federația Rusă, uh, prin vocea fi. Uh, cunoscutului personaj aici la noi, Rogozin, a spus că, de fapt, voi trebuie să așteptați asemnarea și ratificarea acordului de asociere după alegerile parlamentare din 30 noiembrie sau alegerile în toamnă care vor fi un adevărat referendum privitor viitorul sau cursul, vectorul ales de Republica Moldova. Eu nu cred că vor veni partidii de stânga clar proruse, care vor fi în stare să schimbe acest vector. Dumneavoastră a spus foarte bine că depinde de viteză, depinde de... de, de Viteza de implementare. Implementare, depinde de dinamică. Uh, într-adevăr va fi această europenizare una reală sau cum ați spus va fi una mimată. De fapt, ce Când facă... de mult vor persevera și producătorii dacă vorbim uh, din punct de vedere economic? Uh, o dată, de... Odată pornite anumite procese trebuie să înțelegem că ele vor fi greu uh, stopate. Pentru că într-adevăr aceste procese au pornit uh, nu cred că ce facea confederația rusă va trece fără urmări Deja mulți producători de ai noștri în cea cu, au început să cate alternative pe piața europeană și au început să găsesc aceste alternative. De ce ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, foarte mult va depinde de dinamică. Actuala guvernare sau guvernarea din actualul ciclu, de fapt, cam și-a îndeplinit în misiunea ei, sau scopul ei, obiectivul ei major, cu toate metehnile ei, cu toate neînțelegerile cu criza politică, însă scopul actualului ciclu politic care a început în 2009 a fost apropierea sau asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. S-a reușit acest lucru. Mulți nu credeau în 2009, mulți spuneau că de fapt sunt niște planuri hazardate, mulți au făcut mișto despre, referindu-se la actualul prim-ministru Iurie când el ocupa funcția de șef al diplomației moldovenești, când a spus că în 2012 noi vom obține regim liberalizat de vize, când a spus acest lucru prin, prin 2010, multul, încă și mai mult au început să facă mișto în 2013 când noi, sau când că noi nu am obținut nu am reușit să obținem această liberalizare sau acest regim de liberalizare dar unii sunt toți acei când noi acum în 2014 totuși am reușit să facem acest lucru mulți spuneau că sunt scopuri ireale că sunt nerealiste de aceea noi intrăm acum într-o sau dacă vorbim despre continuitate și vorbim despre dinamică în actualul ciclu politic noi am atins scopul major noi în două, după alegerile în 2014 intrăm în alt ciclu politic, ar că al cărui scop major trebuie să fie obține statutul de țară candidat. Ori aici, vă, sau realizarea acestui scop va depinde foarte mult de rezultatele alegerilor. Dacă se va păstra o guvernare, gen care este act, actuală, cu intenții clare europene, atunci eu sunt sigur că noi putem ajunge acest obiectiv. Dar dacă va veni o guvernare de stânga și va încear, încerca să echilibreze acest mesaj european cu sau acest vector integran cu o mai bună sau o mai strânsă colaborare cu, cu Federația sau o vectorială, atunci, desigur, noi vom pierde în această dinamică. Multe procese vor fi mimate cum eu, de integrare europeană cum, de fapt, a fost mimate în perioada 2007-2009. Adică deci, noi vom pierde din această dinamică. Dar, Rusia, scuzați-mă, Pare să că i-ar conveni tocmai această situație, da și la, la guvernare la Chișinău ar veni o forță care să mimeze maximum integrarea Uniunei Europeană și să nu pășească mai mult decât atât. Și între timp, pentru că nu prea poate miza, din câte se vede în condițiile în care a întors și spatele pe crm ului -ul în ultima vreme, nu ar putea miza pe o altă forță, ar putea probabil reedita un scenariu ieșuat, haideți să ne aducem aminte, 2010 în decembrie. Da, cred că până la urmă Rusia realizează foarte bine Că cu, cu comuniștii de unii singuri Ei nu vor reuși să Aibă aici în Republica Moldovă O guvernare stânga Sau chiar multe voci la noi Ar spune că noi avem nevoie în de O anumită reechilibrare în actualul context regional Și poate ar fi mai bine să uh, Reducem din această viteză maximă spre Uniunea Europeană sau din această dinamică și cumva să stopăm aceste procese, să le încintinim pentru a nu crea sau nu a provoca din partea Federației Ruse și undeva peste un ciclu electoral când lucrurile se vor mai limpizi în această regiune, din nou poate să încercăm accelerarea acestei dinamice. Nu, nu, nu știu, eu nu cred că Federația Rusă vădată va fi de acord ca Republica Moldova să se, și alte state post-sovietice să se apropie de spațiile instituționale occidentale. Probabil că dumneavoastră veți dreptate că Federația Rusă mizează acum pe un scenariu de, cel ca, pe, pe cel, sau de genul celui ieșuat în 2010, pe CRM-ul, poate eventual eh, pdm și plus un joker care, după cât se vede, acest joker ieșind din strategiile Moscovei trebuie să fie controversatul politician eh, Renato Usată. Este evident că pârghia administrativă a Federației Rus eh, Rusie lucrează anume în Usată și deocamdată în Usată ei au unele succese. Deja pista Dodon începe să fie una falsă. Eu nu mă știu cât trebuie să atragem noi atenția lui Dodon, care mai degrabă Pavează anumite mesaje în societatea Moldovnească, mesaje pro, pro... Credeți că Iorostava... se în serios Pe acest da. personaj? Și acolo sunt Și în pe să pe personaj dubios Sau controversat Este folosită și Resursa administrativă din plin Resursa administrativă a Moscovii a Și ei mizează a... pe adunarea Sau Hai să spunem Să, să, să atragă acel electoral, electorat Pe derutat Care Nu mai vor să revină comuniști Sunt sau este nemulțumit De actuala guvernare Și caută ceva o alternativă Am văzut că Forța treie în societatea moldovenească Așa și nu a apărut toate acele mesaje foarte vociferante, antimafii, Republica două și nu mai știu ce acolo, pur și simplu nu a luat foc. Și acum Federația Rusă încearcă prin acest om controversat, Renato Sate, cu politici foarte populiste, cineva poate ar părea foarte, foarte ieftin, însă deocamdată vedem că totuși au o anumită eficiență. Mi, mi vine greu totuși să cred că el va reuși să, să depășească pragul celor 6%, procente. însă să vedem că toate acelea lui concerti politici de, și de caritate, încep să aibă, să încep să dea anumite rezultate. Oricum, deocamdată. Da, da, mai multe șanse să acceadă în Parlament de unul singur, dar la cei trebuie un vot? La da? Federația Rusiei, spre exemplu. Da, lui Federația Rusiei trebuie. Ca el să aibă un partid, să treacă în Parlament care prin Acest partid al lui Să fie, cu... fie, fie jocerul, Acel Joker despre care noi am vorbit Care să strice toate Calculele electorale sau toate Formulele postelectorale electorale Similare cele care au fost în 2010 Pentru că dacă ne uităm În actuale sondaje vedem Că pe undeva se repetă situația Pe undeva se repetă situația 2010 cele trei partide Care au format atunci alianța pentru Integrarea Europeană 2 pe de o parte, și cu comuniști pe, pe de altă parte. Că, dar apariția acestui joker, vedem că strică calculele. Plus, noi am avut sau am fost marturii începând cu luna iulie-august, a unei campanii mediatice împotriva PDM-ului și a președintelui acestei formațiuni. Vlad Felat, cei ce nu a adus dividende politice niciunui partid din partid pro european, hai, hai să zic așa. Ba de potrivă a scăzut pe LED, dar mai, mai drastic a fost scăderea la PDM și în special la PPL. Unele sondaje chiar a plasat PL-ul, spre exemplu la limita toate că acest partid încă stă, tare pe, pe poziții, însă oricum vedem că uh, încep să apar și anumite semni de, de, de întrebare. Poate unii se întreabă de ce spunem că o viitoare guvernare antieuropeană ar urma să mimeze acest proces de integrare europeană. Zicem noi și am mai vorbit în cadrul edițiilor anterioare că. Uh, și hai să mă întrebă chiar astăzi, pe cât de pro-rus ar fi o guvernare anti după alegerile din data de 30 uh, noiembrie? Zicem aici că cei care, mari oligarhi, știu foarte bine care a fost soarta uh, unor omologii de-ai săi din România, spre exemplu, au trecut ceva ani de la semnarea acordului de asociere până iată au scoși laive marii corupției de peste prut în același proces de integrare europeană pentru că integrarea europeană nu înseamnă neapărat aderarea de facto integrarea în cazul României și Bulgariei mai continuă și astăzi am văzut mulți judecători mulți ministri oficiali importanți care au fost închiși pentru acte de corupție și așa mai departe zic că își dau seama și mulți oligari de la noi ca ce va însemna în cele din urmă procesul de integrare europeană, pentru că trebuie să adopți niște legi, trebuie să le mai și implementezi, în cele din urmă te strânge la perete situația dată. Pe de altă parte, nu poți să ai încredere nici în, în, în politica estului de astăzi, pentru că acolo pericolul e că jocurile nu stau nu tocmai curat, nu sunt cele mai democratice și riscă să-și piardă, mai ales în actualul context geopolitic, uh, averile. Nu mai vorbim de faptul că marii magnați ruși își țin banii totuși în bănci occidentale. <fie> Ziceam de asta că uh, cei care ar dori să vină la putere și ar bine să ar opune integrării europene ar trebui totuși să se gândească la această situație și vor fi nevoiți mai degrabă să spună că merg cu Europa, dar să nu implementeze respectivele prevedere ale procesului de integrare. De fapt, ceea ce numim noi sistemul oligarhic în Republica Moldova a început să se constituie undeva după anul 2005. Hai să spunem, primii germeni au apărut în 2003, dar după 2005 a apărut sau s-a creat componenta oligarhică în Republica Moldova, care s-a intercalat cu instituțiile statului și controlează foarte multe instituției din stat O bun mă refer sau, sau vreau să zic că anume a apărut în perioada comunistă dar după schimbarea guvernării în 2009, o bună parte din această componentă a trecut din, dintr-o tabără în alta, adică deci a trecut de pe la PCRM, în anumite partide din nouă guvernare și spune că ei au continuat acele practici informale create în timpul comuniștilor. De aceea nu este exclus că după actualul alegeri parlamentare cum ați spus și dumneavoastră o, o bună parte din aceste componente sau această componentă sau sistemul oligarhii de Republica Moldova nu va mai dori accelerarea procesului de integrare sau de europeanizare a Republicii Moldova și atunci probabil ei vor vrea să creeze o guvernare împreună cu comuniștii, anume mai mult pentru a amima aceste procese. Pe uneva se ține de parte de Federația Rusă, că dacă ne apropiam de Federația Rusă vine tăvălucul lui Putin și atunci lucrurile vor, se vor complica, pentru că, la sigur, dacă noi ne vom apropia de... sau să admitem că noi ne vom apropia de Uniunea Euroseatică de de Rusia... Vom merge pe ca, ca la podul pe care îl avem în Rusia, și, de fapt, în toate statele din Uniunea Vamală. Adică, la noi va apărea un dictator. Sau la noi, noi ne vom abate de la democrație și, în tot mai mult, ne vom reîntoarce spre autoritarism. Sau, ne vom întoarce spre autoritarism. Totuși, în cliență, cred că noi după 91 n-am avut aici autoritarism, am avut 2007-2009 politică, politică lui Voronin cu clare tente autoritare, dar să spunem că noi am ajuns să avem un stat autoritar în sensul clasic, nu, mai degrabă am avut așa, uh, combinație, un regim hibrid cu înclinați un înclinați mai mult spre un regim autoritar. Și dacă noi vom merge pe această cale a autoritarismului, atunci, acel lider care va fi la noi, el va controla tot sistemul, inclusiv Uh, acei oligarhi care avem noi, oligari desigur, pentru proporțiile de Republicii Moldovă, fie vor deveni de curte, cum au devenit o serie de oligarhi rujgena Bromnovici. Fii vor deveni dezidenți, gen Berezovski, Hodorkovski și Businski șalți, șalți, oligarhii ruși care o nimerit în, sau sub regimului autoritar al lui, al lui Putin. Adică avem aceste două, două, două scenarii pentru sistemul oligarhic. Oare, sau, de fapt, trei. Oare ni europinezem, oare ne îndreptăm spre un regim autoritar, sau Vom încerca să rămânem așa într-un nomens land, undeva într-o zonă neutră, adică revenim la acea politică vectorială sau de echilibristic vectorială. Pe de parte, spunem că ne integrăm în Uniunea Europeană, în așa mult ținându-ne departe de Rusia, totodată, mimăm anumite procese europene pentru a nu ne apropia de Uniunea Europeană. De fapt, ceea ce avem acum în România, putem spune că trebuie să avem prin 2004-2007. Uh -huh. Pentru că pentru o stat Ca să se integreze în, în Uniunea Europeană Trebuie să treacă inițial prin aceste procese Prin care trece acum România de și asta spuneam de restanțele adică Pe care le-au cele două state să, încep, să înceapă funcționa statul de drept Deja când statul de drept funcționează Atunci trebuie să spunem că deja aceste state Îndeplinesc toate criteriile Pentru a se integra în Uniunea Europeană Trebuie să înțelegem că și în statele occidentale, în cele mai democratice state, state avem corupție. Deci este un fenomen care, dacă doriți, ține din imperfecțiunea umană. Însă, marea diferență este că acolo funcționează statul de drept și, de regulă, statul de drept dictează condițiile. De ca corupția nu este o, o normă a sistemului, dar este o abatere de la sistem. Din păcate, în multe state care se află în tranziții, chiar și aceeași Republică Moldova, Uh, mai, uh, anume aceste scheme subver subversive, ele dictează regulile jocului, ele sunt o, o regulă și, și nu invers. Haideți să vorbim și despre situația din Ucraina, pentru că mai avem vreo 13 minute până la final. Spuneam de reuniunea de la Minsk, de fapt, e o reuniune care va continua, A început ieri în capitala Belarusului, într-un format pe care l-am mai uh, amintit. Pe de o parte, uh, participă uh, Ucraina, OSCE și Federația Rusă. Insurgenții au fost puși la masa de negocieri, dar ofici, neoficial participă Ucraina în uh, persoana fostului președinte Leonid Kuchma. să ne amintim, domnule Tebărță, că domnul Kuchma nu e pentru prima dată în postura de mediator, dacă ne aducem aminte de lupta electorală dintre Iuscenko și Ianucović uh, după acea revoluție portocaliu. Uh, întrebarea pe care o adresam analiștilor e. Ce fel de format e de negocieri asta? Să înțelegem că în cele din urmă Chievul acceptă insurgenții la masa de tratative, ceea ce uh, respingea uh, categoric anterior. Mai degrabă este o soluție diplomatică a Ucrainei. Ucraina este într-o situație foarte dificilă. Pe Ucraina este nevoită să meargă după scenarii Republicii Moldova din 1992 în iunie 1992 când armata 14... E nevoită de ce? Pentru de, că de, de situa... nu mai poate rezista uh, agresiunii armate. Exact, de situația de de situație creată datorită implicației Federației Rusă. Noi în 1992, în iunie la Tighina, când armata 14, sau fost armata 14 sovietică, de deja devenită rusă, s-a implicat direct în ostilitățile militare, președintele Sneguri a înțeles că, de fapt, soluția militară nu mai este una plauzibilă. plauzibilă pentru Republica Moldova, atât timp cât este această armată. Noi putem să avem anumite succese militare, însă, în orice moment, poate să intervină armata 14 care să anuleze toate acele succese. Pentru că până la intervenția în armate rusă în Tighina la 19-21 iunie, trupele sau armata sau acele forțe care doreau să restabilească controlul constituțional în stânga Nistru, practic au luat sub control orașul Tighina. Și anume, intervenția armatei rusie a făcut ca noi să fim opriți pe poziții sau chiar să fim respinși în Înapoi. Și în acest caz e depomenit și declarația ministrului ucrainean al apărării, care a spus prese că operațiunea antiteroristă din Estul Ucrainei a luat sfârșit cu victorii armatei ucrainene și anume victoria obținută de armata ucraineană împotriva teroriștilor a determinat Moscova exact. să-și trimită trupele în Estul Ucrainei, iar acum armata ucraineană trebuie să-și focalizeze atenția asupra incursiunii blindatelor rusești și asupra altor pericole despre care e, a vorbit ministrul făcând trimitere la surse neoficiale care spun că Moscova ar fi avertizat deja Chievul chiar cu atacuri nucleare tactice. Bine, nu cred că ar fi avertizat sau poate, noi nu, nu, nu știm, însă Moscova sau Putin a în dat cu un mesaj foarte clar Occidentului. A venit cu un mesaj de genul cei care în Occident iau un calcul o intervenție militară împotriva Federației Rusă, trebuie să nu uite că, de fapt, Rusia încă rămână unul dintre țările nucleare principale. Este un mesaj foarte dur și eu nu mai știu dacă vreun lider, după sfârșitul sau după finele războiului rece, a mai venit cu astfel de mesaj. Poate cineva Se mai vehiculează și alte, alte lucruri, cum că oficial de la Moscova în discuții acolo parte ar fi au auzit că cineva ar, spus că, ar fi spus că în două săptămâni Rusia poate ocupa și Kievul dacă și Deci tot au un fel de amenințare... Se, în... se vorbește că de fapt o astfel de... Așa, printre altele, le-a spus acest lucru Putin lui Barroso. Că noi dacă dorim, sau dacă Federația Rusă ar interveni, pentru noi nu ar fi o problemă ca în două săptămâni să ajungem la Chiev. Da, exact, cu domnul Barroso, mi-am amintit. Așa, sau... Am în așa mod, sau de aici a venit, dar ca să ne reîntoarcem în situația din Ucraina. Într-adevăr, Federația Rusă a ieșuat în planul său de a crea o nouă Rusie bazată pe mercenare. Armata ucraineană, cu toate metehnile ei, cu, cu toate cele restanțe, cu toți acei insurgenți sau acea coloană 5 din rândurile sale, până la urmă reușit să practic să ia sub control acele regiuni rebele și, practic, să se, ace, se distrugă pe cei separatiști. Au rămas două enclave acolo care sunt controlate de aceste trupi, de aceste insurgenți formate în mercenari, aventurieri și tot felul de uh, persoane de așa, de așa gen. Și acum vedem că Federația Rusă introduce armata regulată. Deja, vine profi... deja intervine armată profesionistă și chiar avem și argumenti hilare că anumiți ofițeri ruși, aflându-se în concediu, au preferat să nu meargă undeva la Moscă sau au luat dar au hotărât să sau sunt patrioți adevărați ruși, au hotărât să ajute turismul, să ajute lumea rusă și așa mai departe. Uh -huh. adică... Și evident că Federația Rusă a deschis un nou front. A deschis un nou frot în sudul regiunii dunețc. Putem spune că acum are loc în cercuirea Mare Azov, transformarea ei într-un lac rusesc. și care vede... către Crimea. Crimea. Și anume ca Crimea să aibă legătură cu Federația Rusă directă pe uscat, terestră, terestră într-adevăr, să nu aibă loc prin acea legătură, prin strâmtoarea Chercii, care totuși acea, acea legătură este una destul de limitată. Și acum Ucraina, ca să începem de unde am pornit răspunsul la întrebarea dumneavoastră, este nevoită să, să, să meargă la aceste negocieri sau la aceste discuții cu Federația Rusă pentru, și este nevoită să-i recunoască pe aceste insurgenți drept partea a, a tradativilor. Ei încă nu fac acest la nivel la oficial. Însă, vedem că Federația Rusă insistă pe acest scenariu și atâta timp cât Kiev nu va accepta, va, vor continua sau vor crește intensitate intervenția militară a Federației Rusă în statul ucrainean. Și ca să, să revenim și la cazul nostru, în 1992, după intervenția trupelor ruse în Latighina, președintele Sneguri s-a adresat comunității internaționale, peste tot am primit sprijin dar sprijin mai mult sau susținere verbală, ca până la urmă președintele însnieguri să se, se realizeze că, de fapt, stoparea conflictului, războiului, mai bine spus, e posibilă doar, doar negociind cu Moscova. Ceea ce se. Ce, pare ce, că ce, ce... Occidentul își optește și Chievului astăzi uh, Nu neapărat că Occidentul își optește, pur și simplu Moscova insistă asupra acestui scenariu. Și deci, la Occidentul august... e pus într-o situație din care nu mai. Nu se mai poate ieși în ciuda tuturor sancțiunilor pe care le impune o izolează și așa mai departe Ca să, ca să înțelegem, Occidentul nu are de gând să intervine militar. Uh, militar Poate Occidentul acum să ajute Ucraina numai înzestrându l logistic te, cu armament tehnică și așa mai departe pentru că unii s-a schimbat acum raportul de forță, că odată cu introducerea armatei regulate acolo, desigur Ru Ru Ru nu oficial, nu nu recunoaște, uh, Surgenței. Prorușa, au o tehnică, echipament militar performant, uh, mult mai bine dotat pe, pe care l-are armata ucraineană. În plus au unii profesioniști, Cum spunea deja. Uh, sunt pușcă, nu sunt pușcă haotic niște mercenari care au așa au trecut niște pregătiri de câteva luni prin, prin niște lagări pe la, de la Rostov. Dar deja împușcă militari militar profesioniști, al căror împușcături de regulă și ating ținta sau ei împușcă ținte concrete. Nu, nu sunt aventurieri, sunt profesioniști. Și Occidentul ar putea să ajute Ucraina nu cu, uh, cu, cu, cu, cu armată, dar anume logistic. Însă, de ce se preocupă acum în special Occidentul? Pentru a întări defensiva, în militar militar, desigur, defensiva statelor NATO care sunt în apropierea Federației Rusă. Desigur, statele baltice, Polonia, România, Bulgaria, la sigur, statele NATO își vor spuri prezența sa militară în, în aceste state pentru a contracara contra din fașul orice intenție, orice tentație a Kremlinului, de a interveni, acum este absurd, desigur a interveni în, în, în unul din aceste state. Va fi, în cele din urmă, nevoit Chievul să accepte soluția federalizării pentru că asta urmărește Federația Rusă, nu văd o altă soluție pe care și-ar pună în fața. Îmi vine greu să cred că Kiev va accepta o soluție federalizării, mai degrabă Chievul, sau să, să merge pe scenariul transnistrian. Se merge peste scenariul transnistrian uh, Deci să fie așa o, înclavă o zonă neagră Se legalizează în așa mod Deși de, iure, de fapt o să funcționeze dar de iure să nu fie recunoscut fie nici de comunitatea internațională da, dar în așa mod Rusia prin aceste enclave separatiste nerecunoscute desigur pe reina internațională în așa mod Moscova va controla politica promovată de Kiev. Cum a, cum a făcut o federație rusă la noi aici în Republica Moldova prin intermediul terasul timp de peste 20 de ani exact același lucru urmărește acum federația rusă în estul Ucrainei Vedeți, domnule Tăbărță, că unii zic că Rusia ar putea să mai scape Republica Moldova din mâini, chiar și cu această enclavă separatistă din regiunea transnistreană, pornind de la aceleași beneficii de care vor profita și transnistrenii de pe urma semnării acordului și intrării în vigoare acordului de comerț liber cu Uniunea Europeană. Ucraina pare să aibă o situație asemănătoare, dar totodată diferită din punct de vedere geografic, pentru că se mărginește uh, cu, cu Federația Rusă. Dezavantajul nostru pe este și avantajul nostru. Faptul că noi suntem, suntem un stat mic, pe undeva suntem avantajați că suntem înconjurate de stati mai mari. Ce se întâmplă acum în Ucraina este un fel de umbrelă protectoare. Pentru Republica, pentru Republica Moldova și noi nouă singură dată am vorbit cu dumneavoastră aici că când Moscova înțeles deja separatismul transnistrean nu ne mai poate stopa parcursul nostru european încearcă să ne resusciteze un separatism în sudul Moldovei pentru a opri Chișinău și totodată eu sunt sigur că acel separatism resuscitat în sudul Moldovei are drept scop strategic să facă conexiune pe lângă politica anti sau împotriva Chișinău are și intenții anti-ucrăneni, anti, anti să facă o legătură dintre separatismul trasnistrian cu cel găgăuz via în regiunea Odessa, desigur. Ne prima aici, suntem la ora 10. Vă mulțumesc, domnule Tăbărță, pentru participarea. Am să de vorbă cu analistul politic Ion Tăbărță, expert la Centrul de Analiză Politico. În urmează șterile la orei fixe, după actualitatea va continua. Puncte de reflexie.